berri hasteburontan, hasteburua bukatu adelaik, eta bai, urkujuren bisita Kebeken joan hastean, elkarlan berri bat biren artean izenpetu zuten Euskal Gobernoa eta Kebekoaren artean. Elkagen arteko sustengua, erri alde zapalduen artean egiten den bezala, Kebekek berri izkuntza, inglesaren aurka mantentzen duena, Frantxesa da hemen, ya? eta bai, bitxe iten du, baina han izkuntzaren aldeko bojoka eramaiten dute, guk beste egin batean, be, beste egin batean, ala ere eramaiten duguna Euskararen zaten, eta Euskaldun hain itz eneak batu dituen diagera batukuluren bisita hori, eta han Kebekeko burua Frantxesa ari zela, itzuntzaile bat ondoan, Urkulu bere izkuntzan ari izan da beti, espanolaz, hots tabai. Zailegi izan behar zen, hain txegur berekin, Euskara eta Francesa, Zaskizkien, nitzult zaile bat, berarekin eramaiteko. Enfin, bestalde, estatu batuetan texasen izan den tiroketaz xetasun xe guziak baditu zuen jadanik hain txegur, neizkezkatzen horren zatogeita sei pertsona tiro zera hilak izan dira texaseko eri tipi baten. Bainan terrorismo hitza ez da erabiliemen, aski. Nolaz besinpeda tiro egin zuena da. Suria da in eta intsegu estatu batuetan nagusi den ehglioaren eramaile. Beraz eztu balio sobera insistitze ere. Eh? hogeita sei juurte zituen edo dituen markatu militar hoi hau ez da terrorista bat. zuia da fragila intsegur. Sentsiblea berdin eri zen horix ah, segur da. eta aurtko erokeria hori egindu. du. Deus ikusteko terrorismoarekin edota armen salmenta gehigikeriarekin. En fin, txera fin, beste naz, hasteuntako gaia izanen da, gaizo Carles Puigdemont, antziko dugu pixka bat horrekin, eh? Paradise Papers delakoak. Hor baitira, edota Paradisuko paperak. Eta hemen, deus ilegal, edo behintzat, tresna legalak erabiliz diruaren gordetze eta sistema liberalaren tresna behar den bezala erabiltzen dutenen aferak argitara agertuko dira. Diru hainitz dutenek, oraindik gehiago ukande zaten eta hori normala da. Pobreenei, haien diru laguntzak tipituak zeizkilarik eta bai krisia da, elkartasuna ezinbesteko da, hori normala da. Hori da ez betiko mesua, super, ongi ulertu dugu Inglaterako erregina ere paradisuko paperoietan da, sistemaren baitan, baita, azkenean ies, fiskala eta hori menperatzen peratzenotela untxa agertuko da berriz ere ondoko egunetan entxegor informazio entelezgarria agerrtuko dira horrek ze ondorio kanen duen hori hm, beste zai da.b Hizetaz. Laer gerena plat emankizuna Dominik bere lagunekin pista flash eta Christoph Lambert musikaz badute zerran ez zugun du zobain buruan hor izango baiit ira gurekin. Baina lenikkatzo Euskal uh, Herriko ergo minttzela hizkuntzaren, diatorizko e-Romaniaren nazioarteko eguna zen. E-Romintxela, eta bai, irrito edota buame Euskaldunen eta haien izkeraren izena da Wikipedia hartzen dute, xinpleki. E-Romintxela ez da izkuntza, ez eta dialektua ere pagadolektoa da. Izkuntza hautsia edo aportua. Euskara eta Romania batzen zen dituena, Bizki Interesgarria artikulua egeran Wikipedia peganatxe maiten ahaldu zuena interesatzeko bada hor eta kantu bat hemen ruai, ru, ruai Boai Rula Bula Kamagoli kantua Euskaraz hemen entzongo zen bezala maitasun kantu bat gomintxelaz e, Kilakotzokia Kilakotzokia Kamagoli Kamagoli Yata Arikuti Arikuti nidivilo tua Dikelatu, tua diquela tu diquela tu takamatu nuen takamatu nuen kamaguli Goizik inintzen, erlojuaren kopetik Atzo goizean goizik inintzen, erdiloaren tropetik Hau ez da martza ederra baina, zeraterako kopetik Hau ez martza ederra baina, ez dutautziko Kama Kamagulik! Eta hori, Ramnezala, maitasun kantu bat erromintxelaz, Euskal uh, Erritkoen, Euskal uh, Erritkoen izkera da. E-Romani eta Euskarren arteko nahasketa atzo gogoan izan zuten batzuek, eta hitzak idazteko John Miranderen olehkia izan dute gogoan, kantuaren doinu aldiz bosniako musulmanen melodia batetik moldatu dute. Hala, ipatzekoazen ere hemen itzetapot zemanke zonean, eta horrein, kronikaren tenorea. Eta segitzen dugu erran bezala gerren aplat mankizuna kronikarekin Dominik Atxaldeon! Atxaldeon Arantxa eta guzier. Eta Atxaldeon zurekin dituzun ere bi lagunak, Pista Flash! Coucou. Eta Christof Lambert! Bai! Egonan! Eh, Egonan zuleak! Al al Aldi horretan terrorean diniz? Bai, uh, gaur bai! Oh, Txar! Et, et, eta zinio nolako eta bizia tranquila goduzu momentu betan? Uh, bai, momentu betan askila asaian Lan guti, eh! Langutzi, eh, beraitza bakarre sakare. Eh. La rike eh, ani alu nisalaire lanarastea piskat. Ja riego. Mo c'est rien que n'a ga kontu bat entzunendu laster. Laster bain aleanik uh, pista fla chaîne uh, beriak. Eguno naranceta entzuleak. Genofa Garate, musika kontrimentzaileen elkartaren presidenteak jakinarazi du Pascal Irigoienen azken diska komertziotik ateratzeko desmartzak hasi dituela. Genofa garateren arabera, diska horrek depresio eta burnoutak albideratzen ditu. Gehitu du negua horra dela eta diska hori garai hauetan entzutea izi gari izaten aldela. Hane txegoian behitz ere desintoksikazio zentro batera eramana izan da. Amikuseko kantarizak onartu du heroina asnifatzen duela musikak munduan sartu denetik. Bere ibilbide artistikoari koherentzia txematen laguntzen diolako. Eagles of Death Metal taldeak atabalen du abenduan. Lekuak amah eurotan salgai dira eta ogei euro gehituz antolatzaileak bizia segunantza eskaintzen dute. Baionako Patxa plazaren berrizta penaren zat eginden galdezketa iraganda joan den astean. Bixente Lizarazuren proiektu moderno eta abanguagdista hautatua izan da. Elefante bat ezarriko dute beraz Patxa plaza erdian urte osoan. Bixente Lizarazuk du elefanta autatuko bordaliko zoan. Lapurdi eta Landesetako kokaina saltzaileak udako bilan ekonomikoa egin dute. Xalmenta onak egin dituzte. Bilan baitkoa izan da batez ere baleapopi esker. Drogak beti Mikel Laboaren biografia batek dio kantaria kisarren hautsa esnifatzen zuela eszenara igo bainolean. Untzataleak, barkamenak eskatu ditu Euskal Herriari, zehaztasun gehiagorik eman gabe. Eta bukatzeko Sutagar taldeak baterista berri bat sekatzen du. Gutienik berrogeita maru urte ukan behar ditu, kasko pelatua izan behar da eta bista txarra ukan behar du. Interesatuak bazirezte, fakz bat igorri taldeari. Larrre sazietan! Tuzkei biltzeko! Asiari, doli pranak. Guienek asko nien, Ahal ase, beraz uh, gaurko berriak uh, mile eskerpiz taflas, uh, Dominik, baduzu zerbait gehitzeko? Gehitzeko ez, uh, berri pozgarri eta ezpozgarriak entzuten ditugula, baina hori uh, da so biznesaren uh, mundua. Mm, Gogoja. Bai, batzutan. Bai. Badakigu mundu krudela dela eta... Usta, txarrak direla bai. Bo, kantu bat, entzulen dugu ya, hilabete untan, nor, uh, orkestu nahi daukuzu egun. Horrean, aldi untan, e, meilez e, jasotut e, kantu bat, aktuala dena biziki, e, batakigu, azken denboretan, bakearen artisauak e, badirela, badirela bakearen artistak, Aldiuntan untan, bakearen gastronomistak jindira, eta, beren, kantua igorri didate, eta proposatzen dauzieta, e, Kantu hori uh, orain entzutea. Nola daitzuna? Bakearen gastronomistak, hashtag, patearen artisaoak. GASTRONOMISTAK <susurra> <susurra> Ilunetan Borroka kogreina Bolotofa daukat Hene eskuetan Baina kalebo joka Zake dago montan Donde ez da Lato tío Lizaratik garazira Bayonatik pari xerat Han autobusa Hiteko Eta, eta, eta taloak Lehenik bigalera Gerodist melandera uh, uh. Pari xetik intzutzea Fra qua be. E seurilio cazira hey, per. Parci la noa Hatra di manesti Macchi e da capi. Guardi attacchi sap pe si pillilla e to aati. Hai scola e toi la che da Par qui aigné dit choucou, pertu à chouri. Délocalise tous, la pichuri. Puiselle le rendez-vous de tout le flaske du pays. Amak carry ordre tortilla patata. Magne kir dinan Togo, taratata. Lisala tigaracira. Vayo na tig parisera har autobusa itekomarkea eta eta eta tarohak, ha, egir, bambi, bambi. Egirak, ale, eta taloa izarati gara zira aeta doa keguin papi papi sherar ez da seguira clientea gordirela itekomarkea ale canta tu gune kin papi inulao Han autobusak, iteko bakea, eta eta eta taloak! Eben, eh artxek kanto berri berri bat, naskiz hominik? Bo, jantzun dugu, kantari onak direla. Kantzatzeko ba bai gogoa, maite nu, eta jateko gogoa ere kanto horrek. Jateko bai euh, egia da. Ena, jateko baina nordiren artista horiek. Izan zen, bakearen artista horiek e inzuten delako hor dago kantu bat. Uh, artista gomitatuz, euskalikko artista gomitatuz, eta artista horiek, gastronomista horiek, artista gisa, ez dira gomitatuak izan. Beraz ara, haiek ere, haien kantua egin izan nahi dute. Horrez geroz, beraz, uh, pixkat konkurentzia espirututu batetan sahtu dira uh, bakearena arte eta haiek ere, beraz, autobus bat uh, nahi dute, uh, alokatu parisera joiteko. Hauz. Bai, bai, bai, bai. Autobus gastronomiko bat izanen da, zeren eta Noi? entzun dutanez. Horri sebe da. Zuta horiek, e, ganbara otzak izanen dira. Shingarra eta taloak, pastaitekoa eta dena ezagiko dute. Hala. Gero, jakin behar autobusa pixkat berantago joanen dela. Ola, autobidean, uh, bakearen agtesauen autobusa depasatzean uh, e eriak erakusteko. Hola, pixkat pentsatu dute uh, bidaia. Eta helburua da, Parixen ahibatuta, um, entzun duzen bezala kantuan, bakearen agtesaueak baino talo gehiago saltzea. Horrentzat, baina... Talo proposaña koa merkodia la. Oriseguru. Talo que ellos una gua Eta bon proposaña c'était talo tradicionalak, chingarra gashna, misto, Nutella ere, tradicion la. Betalo bereziak entrekostarekin kostarekin barnean, tortilla edo isoskia. Eta voilà, ere misto bereziak, nutela gashna, nutela chingar, edo nutela gasna chingar. Hala, ba kocha ki couche, arabera. Gaitziko rak bainan uh, aktiboak, beraz. Ah, hori segur. Ah, bai. Uste dute pari jendeak ere maitatuko duela eta lo hon horiek jatea. Bai. Maite dutan tabakoan Benta sabinero zten da Bua nada eta gozuan Frantzin baino bañó merquiba. Aui, benta, Xavira, petira zago, posa o gato. Tabako onena ehosta. Du cado seta magorón, talla solo Iragarki labur honen uh, ondotik, zerbait uh, gehitzeko? Bai, uh, jakin behar da, uh, beraz, hainbat um, aktivitate proposatzen ituztelea Parixen. Um, uh, bon, bakaren arte sauek, joaiteen uh, da presondegiz, presondegiz, ibiliz, eta abenduan, Parixen, eh, janberra, otziten doela. Otza, bai, betzodut. Bai. Bai. Eta gure patearen arte sauek, beraz, beste zeit proposatzen, te, proposatzen da Disneylandera joaitea. Kantoaren zunungun bezala, beraz, mike eta donlalekin, berotzeko, chokoletesne baten inguruan. Eta gauez, beraz, pigaleko striptease klubetan ibiltzen alkosizte, berreun eurotako champagne boteila batekin, gauez ere, berotzeko, ala da. Terezgarri apropo xamena. Eta itzultzean hori askiberezkia, hori guzia ospatzeko, ebe akua obe ahnen galditzen gira denak. Eta bon, tipi uh, baten iteko ez, eh, eta istante neguotzean txartzen maila. Atera euh... di polita? Me bai, biziki. Ha da. Biziki, ez da baki arte sauen duten programa tristia bezala. Hori, zuk erraiten oso, oso bainan. Ba, me ala, ala, ala egin ezan mm -hmm. ba, bai, da. Eskaitza atraktiboa da. Ba, hori da, hori sebe nahi Naiba duz hi toki hartu, beraz, izena eman behar da. Haien uh, web horrian. Pista Flash, eh, bat duzu otoi uh, elbidea. Orduan, elbidea, bakea.tortilla.aquabearen, abilduakaramail.com Hora, nizzenak eman dudarik gabe eta autobus horiak betetzeko. Ginoa alaitzeko DJ bat sekatzen duzu? Ez teia, bat nizba e horzketa, DJ pantxiz suen xerbitzuko. Euskal musika garaikide eta modernuena... Kidoa Birozeko Echamendi Talagalé Mikael Lebois Elodi Lascao Chiqui Pituar Ayapé Echaun Inamol Eta Maseratu Besta Pisteko Deitu DJ bidar Panchiche 07 62 47 26 43 Sembakidat. De tu gawerdi eta ta goseko chayan artian. Baç. Inun ekien amorratuna. Suru suru gure igatiana. salgai. Gerren aplaten mankizuna Kronika, Domenik, Pizta Flash eta Christof Lambert horrekina gortzen gira gortko? Bai, bai, bai! Eta Parisien ikusten gira? Preforzta, bai! Naibadi, naibadi ma duzu, enek indien, jet privatu bat alokatzen dut. Aia? Zu business-eko jendearekin egiteko. Nor izango da dependitzen du, mainan zergatik Baduzu gomita? Ados, bo, untsa. Talok izan dira jet privatu? <laughs> Nola ez? <laughs> bo, mirizker, izan untsa? Adieu Oui, adieu Nzuleak Gerrena Plat Kronika ilabetero Dominiken inguruan Christoph Lambert beraz musiko lologoa eta pista flash beri emaila ondoko hilabetean beraz zitzordua beriz Euskal Igatzeak punt euen ere beri nahi baduzue hala ez. Laster, hamar bat minuturen buruan, gure gomitan hello jabide izango da gure eskudagok atzo itzordua emaiten zuen Gipuzkoa eta Bizkaiako ama hiu desberdinetan boskatzeko Euskal Estatu bateko hiritar izan nahi duzu la ez Galdera horren inguruan ehuneko biztan le deituak ziren biztanleen ehuneko amairua bozkatzerat joan zen atzo uh, eta Hortaz gira, beraz gure gomitarekin, eta ondoko be orduetaz ondoko urteari begira. Ere, jarriz, bostak eterdi mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin bernade targain. Belgikak zesegida emaiten duen Kataluniako president eta kontseilari huien kontra Espainiak egin ahastatzeko manuari, hasarroaren amazazpian jakinen da, egun hortan, deituak dira judearen aitzinerat, Katalunian ze gertatzen den, gerua nola ikusten den, mintzaleku berezi bat gaur, Euskalijatietan, Euskalegi Katalunia, Korsika eta Europako ordezkari batzuekin zazpiontaik goiti. Deputatuak Frantzes Estadoko Hogoita Hamar presondegietarat joanen dira egun hauetan ikusterat presuen baldintzak, horietan baionakorat jitekoak dira, ondotik pondu bat eginen dute deputatuek presondegien ikuskatzailearekin duela 500 urte gertatu zen protestanten erreforma horrek euskaleria ere junkizuen zeheinetan zer aldaketa ekarri zuen jean louis davin historialarearekin aipatu dugu urteburuaren gogoratzeko bestalde afixa batzu emanak izan dira ipar euskalerriko toki batzutan Bizi baratzea liburuaren ondotikuna landereak lanzen elduden urteko gida liburia plazaratzen du Jakoba errekondok. Noiz erein landatu, tratatu, ustak bildu, baratze, frutu argbola, lore eta noiz eregin, sasoinka, hilabeteka eta ilargiaren arabera, guzi hori katse manditaizke liburu hortan. Hazaruaren amabi arte, jantzaren euskalitz orduen bigarren aldia, miarritzeko malanden baletak eta biarritz kulturek antolatzen dute festival berezi hau, aurten jantza ikusgarri film eta tailerak rak proposatuak dira, ikusgarrietan kukai jantza taldearen oskara, hastezken untan, zortziak eta ditan, miarritzeko kazinoko antzukian. Cataluniako gobernuko parte batentzat, presondegia. Bestentzat, euroagindua. Zer pasatzen da gure hau Europaren erdian? Zer da demokrazia hori? Eta zer gertatuko da? Hori dugu barnatuko gaurko mintzalikoan? Gilles Simeoni, korsikako gobernuko presidenta Gerarronesta, Oksitaniako parlamentuko president ordea Izaskun Bilbao, PNV-ko eurodiputatua Eneko Anduesa, Gipuzkoako sozialisten burua Joan Ridaura, Ipar Kataluniako ahentze mugimenduko arduraduna Gorkak Nor, Bartzelonan biziden eskualdun kantaria Miguel Jimenez, Endaian biziden katalana zer pasatzen da Katalunian, zer pasatzen da Europan, gaukko mintzalekuan, zazpiontan euskal iratietan. Jonen larun batean, Euskal Herriko iriguneko elkargoko autetxiek bozkatu dute edateko ura eta urzikinen eskumena hartuko zuela elkargoak eluden urte hastapenetik goiti. Halen hiria hart Euskal hirigune elkargoko preident hodea aste harttuutako gomitagoiz begin. Itzeeta put hitzeeta putz hitzeeta hiteta hiteta potz Prentxan gain nagusi uh, Carles Puizdemont agertzen uh, da berrian uh, hilaren edo hilabete untakoa mazazpian joan beharko du Puizdemontek deklaratzera uda titulua uh, berrian Kataruniako presidenteak eta arekin Bruxeland diren generalitateko lau kontseilariek Belgikako epaitegi baten hain deklaratu dute haste buruan eta epaileak generalitateko bostkideak aske ustea erabaki du uh, Gautela, ne hurria ondotik. Hori loturik, beraz biztanda gaiainit, zemen berrian, e, artikuluetan, tituluetan, elegitea, horkezu dute, junkera sek eta beste hiru kontxeilarik, uh, bestalde... Uh, Uh, bai baltsabat ekaitz perfectuaren erdian. Hau da, Angel Lertsundiren Iritzia, kataluniari lotzen duena. Argian bestalde, hor ere titulu nagusietan eta segipen berezia egiten du hortaz, puiz demonteta lau kontsailariak libre utzi dituzte belgikan, Eta tenorez, tenore gertatuta koak ere biltzen ditu hemen argiak bere tituluetan. Beste titulu bat ere, ado artikulu bat, E Republika Katalan Aske Independente eta Feminista baten alde urriaren oita behatzean, terra san, jardunaldia kantolatu zituen Bertako Erepublikaren defentsarako komiteak eta Bertan Nuria Martik emakumeen borroka izan zuen idizpide. Eta Gizon emazten parte hartzaren parte hartzean diren deshoreaz mintzatu ziren hemen argiak artizikulu bat uh, beraz eskaintzen du gaiari eta akazetan eta media bazken Pux de Mont agertzen da. Belgikak hirurogei egun ditu uh, Pux de Monte Espainirat eramaiteko do bidaltzeko. Arazoak paradisua nauda beste tituru bat berrian milioika agiriko filtrazio batek agirian utzi ditu paradisu fiskalaak erabiltzen dituzten enpresak multinazionalak eta beratxak beraz. Ise idiota, kazetaritza partzuergo ergoa ari da paradisuko paperen informazioa landu eta emaiten. Eman kizun estapian ertenen bezala, beraz, ondoku egunetan gai nagusi izanen dena, beraz, hemen berrian ere. Haipagai, sudu esten ere titulu hau da, Paradise Papers, bost gauza jakin behar direnak mundu osoan agertu konden eskandaluaz. Argian bestalde oroimen historikoa titulupean, gazteizko udalak ez titu ikur frankistak kenduko, Kokatu egingo ditu gazteizko hauzapezaden uh, gorka urtaranek ez tizkie dominak eta kale izenak kenduko Frankismoarekin lotutako pertsonei. Beren garaian kokatu egingo ditu eskandalutzat jo du iragarpena Frankismoaren krimenen aurkako plataformakori argian eta garraioa titulupean. Frankfurt eta Iruñaren arteko egalaldiak martxan dira astelene untatik Bestalde kazeta punte euen kesak bidali dizkiote eskubiden defendatzaileari dispertsoaren eraginak salatzeko, Asteburuntako beraz uh, prentsa aurgekoa hemen kazetan, Sakabakettaren kontra Estatu Frantseseko presondegietan diren berogeita Euskal presoen xenidek keuak jagi dituzte eskubiden defenatzailearen bulegoan. Eta, bestalde, uh, media bazken titulu hau euneko hogeita maha aurrezteko manera ekonomia eta energia ekonomiak egiteko manera. Hau da, beraz, haipatzen uh, dena media bazken, berroita iru milioi euro emanen dira uh, em, obrak egiteko hori begira. Se uh, eta sungu, hemen media bazken. Serginu no en momentu sprensia naipatzeko. Den wichtaputz, utz, utz, utz. Hitz, hitz. Itz putz musikgabeka bat eta laster gurekinan anangelo jabide gure esku dagoren kimena atzo bosketa egin zuten mailu herrietan beraz euskal Estatu bateko irrita izan nahi duzu hala ez gira. dira benementuz ze esatek zapak gastatu arren. Kantu beria! Atxatek taldea bi milata mazazpi huntan ere diskoa gehtuko duena baga biga diskoa etxarekin zapatak gaztatuaren hauzen oien aintzin edo diskoaren aintzin jastabat bostak eta berrogeitabi segitzen dugu gure komitarekin. Itz putz atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal irratietan. Gure eskudago dinamikak bultzaturik, erri galdeketak dituzte atzo, bizkaiko eta gipuzkoako amairu egitako biztanleek. Andoain, are atza, atxondo, beizama, berango, erandio, elantsobe, galdakao, getxo, mundaka, Ibarangelu leioa eta Otsandio, dio usute ez dudala neoja egia hauetan ziren galdeketak, Euskal Estatu bateko hiritak izan nahi duten hala ez, eraabakitzeko eguna zen atzo gurekin gure eskudagoko Angel Oiiarbide er arratsalde onna. Arra aldeon bai. Orduan, eun eta irurogeimila eta sortzirun, biztanele, guti gora deituak ziren, boskatzera, euneko ama emandu, botoa, eta boskatu dutenen, euneko larogoita ama bosta, estatu independentearen aldea agertu da, zer diuzu beraz atzoko egunaz? Bueno, ba, atzo beste pauso bat eman zala, ez da? E, askotan gelitzen geha, zenbatekotan,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 Guztira, Gostira mila lagunek parte hartu dutela galeketa berietan. eta eta guretzarako da garrantzitsuena ba herritarrak herritarrentzako antolatutako galeketa eta hauek nola eztan bakarrik guretzako garrantzitsu da nola ez alik eta eh herritar geienak parte hartzea baino guretzako interesantza da baita ere eh herritarrak gai ikustea eh honen inguruan estatus politiko nahi naidegun gure herriarentzako gai honen inguruan orain dela gutxi arte urrun egongean bezela ba herritarrak alik eta gertuena sentitzea e, arratzen arrats honen inguruan eh da zenbat parte hartzen duen zenbat eh e, e, zenbat dan parte hartzailea baina garrantzitsu da baita ere eztabaida bat sortzen dela mm -hmm. eztabaida sortzen dela eztabaidari ez, ez, ez ez leku batean ez, ta ez da ez da geltzen bakarrik uneko horietan ez da, da hori areagotu duetzen da, ez da, haundigoa e, da. Eta egaren da guretzako, ardatzen inguruan ze status politiko nahi dugun bon gure herriaren zako, e, ardatzen eninguruan erritarrak geruzta gertuko senditzen gela, e, ez da, implikatuko senditzen gela, azken finan gure etorkizunataz itzeiken ari geharalako, ez da. Orduan, e, prozesu hauek ikusten egian da, e, prozesu honen aurretik eta da ondoren dagon posoa eta galitzen dane, ez da, eh best, beste naposa beste bestelakoa da, ez da. E, ikusten da garbi herritarrak ahaldun duta, gelditzen gerela, herri hauetan sentsibildade politiko ez ezberdin arteko konpizia exortzen diela, eta ambizio bat sortzen dela, ez da. Eta erobaitare beste kontua baita ere, askotan aipatu izan zaigu gai hauen ingurun galek erreferendunek egitea, konsultak egitea erritarrak eta gizartea zatit dut jendela, krispazioa sortzen dela, e, konfrontazioa sortzen dela, eta ia bueno, konturazen ari gea, bizi zena zigeralako, hori ez ez dela horrela, e, demokrazian gehiago sakontzen duen gizarte batek ez dala zatitzen, ez dala konfrontatzen, kontako, kontrako gertatzen dala, aberastu ditzen da, osasuntxuko da gizarte hori kai dalako, erozen gauzataz, hitz e, e, egiteko edo zen gauzataz adosteko ta edo gauzataz erabakitzeko ez da. Guretzako garrantzitsuna da prozesu hauetan eh ba demokraziaan gehiago sakondu duten gizarteetan hitz herritarrak hitz hartza eta erabakitzea orain normala dan bezala eh Euskal Her gizartean ere hasi garela normalidade hori konkistatzen ez da. Eh gai hau atzozan zan e, eh gai bat atzo e erraietatik bizigendu gai bat eta herritarrak herritarrentzat ari, ari gea e, konturatzen eta ikusten e, ba hori e, erraietatik bizigendu gai bat ba racionalidadeako ibilbidea transizioa egiten ari gala da da Eta hori niretzako hori, hori oso pausa ondibada. da. atzo eman zan beste bat gehiago nora hortan. Azkenean ba, emaitzak ipatzu baitira ere, emaitzen aldetik parte hartze apala, euneko amairua, semak igusiak harturik. Hemen prozesu baten parte azkenean maiten duzu atzoko boskatzea, pausu bat, beste bat, eta ondokoa izango delarik... Azkenean eztabaida sortzea egian gehiago?: Dudari gabegurritzako e, gurititzaako garrantzitsuna da guztiontan da herritarrak Euskal herritarrak ari gerela gai hau sostengatzen. Euskal Herrin baiian ezzabaabai da hau, Euskal ari arigarala sostengatzen. Egiiten nahi gepau ematen dien pauso gutiagotan, kontutan hartu berdegu galeeta hau egiteko herri guzti hauetan, azkeneko hilabete luzetan ezzabaida kantolatu direla alderdi politiko ezberdien artean, sindikatu ezberdien artean, legelarien artean, e, bueno, e, arlo ezberdien dago jenden artean, e, tabai, eta ek, ekonomia munduko enpresarien artean, sindikatu artean, hau da, garantzitsuna da, estabai da ematen direla beti gora, erritarrak, gai hauenen inguruan ez da. E, dudarik ez dago, guri, kusatu guri zaigula, parte hartza hundi izatea dudarik ez, Baino, baino bueno e, gure esku dago iristen da iristendalea eta eta hau da gurizu badok bolondres eh herri boluntarioz bolun, beteutako dinamika baten e, eta autogestionatutako e, dinamika baten ba sustatzen duen e, sustatzen dun, e, sustatzea iristen dana da? ez da duak dugari kezka ezaukago e, guztiau lagunduko balitzeke eta guztiau herri honetako sektorez berdinek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 eta ba, guretzako hori hori badabaitare instituzioekin konparatzea, baino askotan esaten dugu sagarrak zagarreken konparatu behar dira eta ez eh, zagarrak-udarekin. Guk ez ditugu gure galeketena ondoren urrengunen ez da ez fizikoki, ez zerra edatzen, baino Baina askoa edatzen da, gaionon inguruan herritarrak daukagun ez da, interes eta jakintasunarekin hatin, ez da. E, Zergatik zer konturatu behar dugu Ia Euskalherrin badaudela 180 herritan herritarrak eh dakitena dakiguna nola antolatzen diran horlako galdeketak. Ze prozedimentu eman berdiran, nola no la koestaba ematen diran, nola no adostu daitezken, ikesken, eh sea gauzataz eta nola erabakira eritsi, ezta. Beraz guretzako hori hori da ezinbesteko, sea eh, oinarri bat eh herritarrek ahaldundutako herritar er, gizarte bat herri bat eukitzea e, etorkizunan nan erabaki nahi balin badegu euskal herritar bezala mm. e, azken finean garbi daukagu eta gerozak gehiokonturatzenkea e, gure euskal herritarra gure etorkizunatas erabaki nei balin badegu eta protagonista izan nei balin badegu e, bermea gu garela herritarrak garela eta horretarako ikas egin bardego, bardego, bar dugu pausoak eman bar eta jarrera hauek barreratu aardituko ezta ta zorionez Geroz eta milaka pertsona gehiago ari dira jarre dago barrenatzen. Mm. Horregatik %100 parte hartze e, gaina ba getxo bezalako liburu batetik e, ia herri txikioagoetara ba, asko aldatzen da e, parte hartze e, portzentai horik, ez da. E, bueno, e, gure asmoa da aliketa eztabai dau aliketa eremu gehienetara eitsi. Eta, eta Euskal Herriko txoko guztetera iristea. E, Katalunia berdin bukatzeko aipatzen aldugu, ezan e, bezala atzo gure eskudago dinamikaren baitan amairu egietan bozkatzen zen, Katalunia ere gogoan ukantzen nuten, haute sonziak ere, beha urgiaren lehenean erabili behar ziren batzu, hor zen ituzten, Katalunia eta Euskal Herria komparatzena alote dira justuki holakotan. Ba, guk askotan esan dut, konparaketak egitea alkarri e, zala bat ere ona e, zentzu guztietan, tarloko, arde, arlo guztietan. Baina, datu babai esan nahiko gendukela. Katalanek, e, edozeineko, e, zera, protesuan dabilen edozeinek esaten dizu, e, ezingo litzekela Katalunian ulertu gaur eguneko egoerar egiztea, Bimila eta bederattzan areniz demunten hasi zienen galdeketa horik kontuan hartuko ez liteteke. Hau da e, prozes bat badako e, ze Kataluniako haiia, mundu mailian eta Europan eta mundu mailan ze e, kokatuta da, dagona horretaraino iritsi dira. E, e, denok esaten du denek esaten dute elitzekela ulergarri izango, e, ez falitzeeke kontutan hartuko areniz demunten hasi eta Bartzelonaara ururttetzen erdian egin ziren herri galek eta guzti hauek kontutan hartuko esbalitzak. Eh, prozesu hartan 2009an hasi eta 2011an amaitu izan prozesu hartan eh bataz besteek eh parte hartu zuen eh garai hartan. Mm. Ta askotan esaten digute handik garai hartan esaten zietela eragi eragile asko eta asko, bueno, bueno zertako balio ari ziera bat erretzen, Horrek ez zula eztabaida sustatzen eta bata beste, ez? Eta gero ikusi da zenbateko garrantzitsua izan dan herritarren protagonismoa ezinbestekoa dan prozesu baten herritarrek jakikea zertasari diren ta herritarrak ahaldunduta ukitzea, za. Ordun, eh guk, ba, dudarik gabe, ba, ez kaude paralelo, osea, e, ba fase ezberrinetan gaude, Katalunia eta Euskal Herria. E, balikiek, eh baliteke guk dela ba kazalanak dela sei urte 8 urte den bezala gu gote orain eh ez dakit baina dakitena da ezinbestekoa dela herritarren parte hartzea e, etorkizun hurbilo hertain baten e, guk erabaki nei balen badu gure etorkizunaren eta norabide hortan e, nola ez igande hontana e, izan genduna zan keinu hori egin eta urria batean erabiliz piztutzen e, hautesontzi Famatu horik ekarri e, Euskal Herria eta lotura hori egin ez da. Azken zinean e, e, bueno, borroka berdinetan ari gara, helburu e, berdinetan ari gara, eta dala demokrazia ezartza gure egizatetan eta eta herritarri galdetzea taraabakitzea normala izatea eta ez Estatu ba, espainoolak ezarri nahi digun ze, e, bori, ez, a, atmosfera anormal hori ez da. Euskal Estatu bateko iritar izan nahi ala ez, galdera hori beraz, du galdera hori, iunta eroro gehi, ama bos mila biztan momentuz erantzun dute, iunta kasiklaro gehi egitan, ondokoak zein izango dira, badira jadanik finkatuak beste gune batzu? Bueno, gu asko, askotan esaten gure e, gure ez du gure eskudago, gure eskudago ez du jartzen ez, ez galdera, bai ardatza, E, eta ez tare el data eta ez lekua, Eta eta ezinbestekoa da herri bakoitzean eh borondatea egotea morrelako prozesua eta aurrera eramatekoa, eta mm -hmm. gu baita izaten deguna, bueno, ja danik badatigu urrengo olatu bat izango dala eh udaberri aldea, 2018 urten eta gure ze asmoa izango litzeke gure iritzin zaigo e, oso aberatsa litzatekeela e, estaba iraue Euskal Herri mailako eztabaida bat dihurtzea eta horretarako ez nola ez ba iriburutara iritsi barko gineke ez da mm -hmm. e, azken finean Euskal Herriar gehienak e, bizi diren eremoak direlako e, gure helburu eta gure indar guztiak horrer nor, norabide horretan er, er, jarriko ditugu ez da? eta irutzen zaigu dator urtea e, bueno, urte berezi bat izan daitekeela eh herri eta eskualde eta iriburu ezbernietan Morondatea azaledatzen balin bada azaledatzen ariran bezala, eh ba daiteke Euskal Herri mailako e, galeketa galeketa ugolde ugolde derbat e, badibidez amaillera emateko galeketa fase lehenitziko fase fase guztioni ez mm -hmm. Guretzako asmoa, esan bezala, gure helburua da Euskal Herri mailako eztabaida bat sortzea eta herritarrak e, ikuslea izan baino rota honi iztaitzatera pasatzea. Angel, loiarbide, gabezala gurekin, gure eskudagoko bozera mailea, horietaraz izatzo, beraz, amairu egitan bozkatu zutela Bizkaian eta Gipuzkoan emile esker. Eskerri gozkotzu behi. Itz eta putz atxaldeko boztetatik seietana arantxa ididarekin oskal Kataluniako gobernuko parte batentzat presondegia. Bestentzat euroak gindua. Zer pasatzen da gure auzoan, Europaren erdian. Zer da demokrazia hori, eta zer gertatuko da. Hori dugu barnatuko gaurko mintzalikoan.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 Zer pasatzen da Katalunian? Zer pasatzen da Europan? Gaurko mintzalekuan, 7 euskal irratietan. 3 mundoka. 3 mundokanaштыruntan Charles Biddegain beherre 8 da juniarekin jinen zaiku. Jaste Debora, joeten jinen Minafrankara treinez. Minafrankara joan gabe, basen gel toti bat, BR8a deitzen dena. Pintxo edo Gerardo Mungiak punk muzikatik pastoal zale izatialako jauzia haipatuko deiku. Nik konsideratzen dut pastoala Siberuan mantendua, agian, sortua baino gehiago, baina Euskal Herriko antzerkia da. Gotzon, barandiaran eta Euskal kantakintza galerian kantoia. Martin Larralde, plumabaineko baineko premua zen bera, eta baina aitaketsuen nahi bera izaterik premua, orduan, bat egin zioten, familia harteko konplot bat. Ahatze gabe, Jusef karikabere txibarnean, erantzaharrak. Utsumandoka hastehartez zazpitan, hastizkenez lauetan. Utsumandoko... Jonel <tipasun> la Arrumbatian, Euskal Herriko hiriguneko elkargoko haute txiek dute edateko ura eta urzikinen eskumena hartuko zuela elkargoak eluden urte hastapenetik goiti. Alain Hiriart, Euskal Hirigune elkargoko presidentor de A, azte hartuntako gomitago -izberin. Eta putz, eman hortan bukatzen da gaurko, tristesizte ezkazkatu bihar berriz hori zein gira, bostetatik aintzina, eta eneko bidegain gurekin izango da, zazpiak bat, ala zazpi, galderazko ikura beti hor, eta zertaz hariko giren, be, bihar iakien gozue, eta horretarazten nautziat ere gaurko kronika, gerrena plat, berriz zentzuna iba duzue, uh, bihar tika intzina, ere Eus, web gurean... Sheiak, shkori